Författaren Franske som avlider i december efter en lång tids sjukdom. Han har nyligen fyllt 60 år. Fritjof Nilsson Piraten tecknar ett minnesporträtt. Vi var samtida i Lund men vi träffades inte under studentåren. Han spelar schack och drack mjölk på ett kafé, Jag drack whisky och fabulerade på gambrinus. Han debuterade med tärningkast och där lärde jag känna den elegante världskonstnären. Poeten med det omutligt stränga formkravet. Så kom den personliga kontakten och vänskapen. Vi träffades inte ofta, men intensivt när det skedde. Med åren blev våra möten tyvärr allt Han var överhuvudtaget inte beskäftig i förbindelse med vännerna. Men det närmaste lär han trofast har hållit ihop med. Franskis litterära framgångar följde slag i slag. Lysande essayistik, Det monumentala verket om Karl xii som jag skattar högst av hans produktion. Det isländskt strama sagorna om rödom. Hans omätliga lärdom, hans kvickhet och utomordentliga berättargåva var rika frukter. Kronprinsessan Märta av Norge avlider i april på Rikshospitalet i Oslo. Hon var född 1901, dotter till prins Karl och prinsessan Ingeborg. Hon gifte sig 1929 med Norges kronprins Olav. I år går också författarinnan Marika Stjernstedt 79 år bort. Ulla Bella är hennes mest kända bok, men 1953 gav hon ut en självbiografisk och mycket uppmärksammad bok kring ett äktenskap som handlar om hennes långa och stormiga äktenskap med författaren Lubbe Nordström. Skådespelerskan och förra chefer för Dramatiska teatern i Stockholm, Paulin Brunius, avlider i mars, 73 år gammal. Hon var chef för Dramaten under åren 1938-48. till den 81-årige skulptören professor Carl Eld går bort till Tranås i januari. Bland hans många verk märks Brantingmonumentet på Norra Vantorget i Stockholm. Hemmasägare Carl von Scheven på Håttö i Roslagen går också bort det här året. Han blev känd genom Evertobes Kalle Schevens vals. År 1954 tycker en av världens bästa clowner att det är dags att lämna scenen och manegen. Den 74-årige Grock tackar för sig.